Rejtőjen ő, vissza a pokolba. 1. Barátom részfejű egy pálinkás üveggel könnyedén fejbe sújtotta a kormányost, aztán a tőle megszokott udvariassággal, mint egy kedvesen invitálva, hogy a fogorvosok szólítják be a következő páciest, vigyorogva odaszólt az uraknak. Parancsol még valaki? A kormányos bezúzott fejjel hanyatlott a véres üvegcserepek közé a padlóra, és egy pillanatra mint vihar előtti szélcsent, némaság állt be. A helyzet most ez volt. Mi hárman voltunk, Részfejű, Bobby és én. Velünk volt, de nem számított Csenevész nevű újdonsült ismerősünk, egy csinos sovány, nagyszemű suhanc, aki egyik kezével még mindig a nyakát tapogatta, mivel ez a nyak néhány perccel előbb még az imént leütött kormányos szűrős, nagy mancsaiba foldoklott. Velünk szemben öten álltak mozdulatlanul és támadásra készen. A gyilkosok nevű állástalan matrózok segélyegyesületének tagjai, akik kreatív működésüket, az önsegélyezést a szónak abban a szoros értelmében űzték, hogy önmagukon segítettek, tekintet nélkül a segélyezés eszközeire, amelyek feszítő késig a legkülönbözőbbek voltak. Támadásukat néhány másodpercre elodázta az a körülmény, hogy Bobby és én nyitott késsel álltunk, Míg részfejű már egy széket tartott magasba. Tisztában voltunk azzal, hogy a legtöbb, amit elérhetünk, a menekülés. A gyilkosok pozíciója annyival volt kedvezőbb, hogy elállták a bejáratot, és a pulc irányába kezdtek húzódni, félkörbe fejlődve. Gyorsan odasugtam részfejűnek, aki a székkel áll. – Üdj le a lámpát! – egy kisé megmozdította a fejét, jelezve, hogy megérte. Balkezével hirtelen feléjük dobott egy asztalt, és a magasra tartott széket már is a lámpához lökte. A lámpa leverését évszázadok óta a gyengébbek törvénye alapján űzik a menekülni kívánó verekedők. A sötétség még jóformán be sem állt, mikor én dobtam a széket az utcára néző kirakatablakba, nyomban utána még a hulló cserepek között repültem én, és mire az utcára értem, csenevész keskeny árnyék a suhant mellém. Ha részfejű és Bobby utánunk akarnak menekülni, végük van, mert hátukba kapják a késeket. Ők az egyetlen helyes stratégiai elgondolás alapján beleruhantak a gyilkosok közé, akik éppen szembe készülve ugrani a váratlan összeütközéstől szétperdültek. Bobby átugrott a polcot, részfejű felugrott a polcra. Ötösével dobálta az üvegeket. És mi alatt az ellenfelek megtorpantak egy pillanatra, felborította a likőrökkel megrakott állványt, és egy hatalmas ugrással eltűnt Bobby után a gyékényajtó mögött. Megragadtam Csehnevész karját, és futni kezdtünk. Rendőrfügy hasított élesen az éjszakába. Egy kemény tárgy ütött a homlokomra, valakit hasba szúrtam. Bobby már távolabb állt, úgyhogy oda kiabáltam. A régi kikötő felé! De Csenevész a republik felé futott, kénytelen voltam utána szaladni. Még láttam, hogy egy üres telek kerítésén kiugrik részfejű, utána Bobby, és utánuk egy hatalmas, sötét tárgy nyilván eltévesztette a fejüket, csörömpölve zuhant a kövezetre. Felrohantunk a republikon végig nyomunkban három csaholó dühös kóborkutyával.